Тоді за це справді могло обознащо бути. А ти кажеш, що я забагато про тебе знаю? І як же воно обійшлося? Нічого, доїхали і довезли, і розповсюдили. Та це ще не все. А після другої поїздки його викликали, а мене ні, але я сама пішла. І розповіла їм, що ми возили джинси з метою їхнього джинсів розпродажу. І нам сказали, що спекуляція ганьбить образ радянського студента столичного вузу. Доню, навіщо ти тоді це робила? Це ж бабуся була жива. Якби з тобою щось сталося, вона б цього не пережила. А мені ти брехала в очі, мовляв, до львівської бібліотеки, Тобі потрібен польський період? А я відчувала, що рятую героя нації. Господи, як я його любила! Я тоді думала, що мені Бог послав таку ж любов, як і бабусі з дідусем. А чим все закінчилося? Матусі, рятівника нації, твоя донька не підійшла. Не навчила ти її пекти пироги і солити огірки. А він, як теля корову, обрав матінку. «Боже, Боже, а ти стільки років розповідала? Це ти почала зустрічатися з Борисом, тому й посварилася з Богданом. Чому ти так не довіряла мені? Я в тебе не заслужила?» Богдан маму послухав. «А тобі мати була завжди чимось побічним». Яке це має значення зараз? А що б воно було, якби я зациклилася, скажімо, на Олегові? Бігала б зараз по наркологах? Кодувала його від алкоголізму? І заради чого? Заради просто рікувань на п'яну голову, що все гине? Пожертвувати життям для якогось нікчеми, як ти своїм для покійного батька? Так, пожертвувала. Пожертвувала усім життям для твого батька. І він був зовсім не те, що дідусь. Але ти прекрасно знаєш, що нас поєднало. В нас були спільні долі. Він також був сином репресованого. Хоча, звичайно, його мати зовсім не те, що наша бабуся. Вона і квартири зуміла добитися, і персональної пенсії. А наша бабуся тільки і мала в житті, що цей портрет і нас з тобою. У квартирі Богдана Тарасюка на стіні такий же портрет, тільки не кубики, а вишита сорочка. Але скільки, скільки можна мати усього цього? Богдан, Борис, Олег, ще хтось, і нарешті цей, Рон. Які в них усіх ідіотські імена? Сивіскронів, дядьків, а все Тед, Піт, Міл, Рон? А дідусь у двічі меншому віці вже командував полком. Та не насміхайся ти над дідом нікчемо. Раніше таким мазали поріг бозначим, а тепер з ними укладають шлюбний контракт. А ти б організувала бабів з нашого під'їзду на санкції проти розпутної дочки. Вони б із задоволенням. Заплакана дочка почала безладно кидати до сумок усі підряд речі, що лежали на підлозі. А заплакана мати зі стогоном схилила голову на руки. «Нічого не поробиш, і це, очевидно, треба прийняти. Гідних мужчин немає, а дівчатам треба заміж». «Так, мамо, заміжжя – то не метафізика, а біологія та економіка. Ти не можеш собі уявити, що я відчула, коли збагнула, що ще можу бути товаром на ринку наречених. Що я щось коштою, і як виявилось, чималенько. Так говорити цинічно і гидко, якщо вже говорити про ціну жінки, яку має сплатити чоловік, то це все його життя. «А ти, вимовляєш, чорт зна що, а ще й біля цього портрета, як би не смішно це звучало». «Ні, а зовсім не смішно. Я завжди любила цього хлопця, і зараз люблю». «Якого хлопця? Ти любила багато хлопців». «Оцього, на портреті. Ти знаєш, що мені казали подруги, коли приходили до нас». Вони запитували, «Це що, твій брат?» «Так, я знаю, але як можна до такої межі нічого не розуміти? Адже на портреті людина зовсім іншої епохи, яких зараз нема». «Так, один цей сталінський френч чого вартий? Не френш, а гімнастерка». Яка різниця? Але саме я на нього схожа з усієї нашої родини. Це правда. Зовні ти нього схожа. Він був красень, а ти красуня. Цього не забрати. Який приклад зовнішньої схожості при такій разючій несхожості душ? Арон, коли вперше обідав у них, також звернув увагу на світлину. І також зауважив портретну подібність. Оксана намагалася дохідливо розповісти про страшну долю діда. «Він був дисидентом?» – запитав Рональд. «Не питайте!» – не стримала роздратування Оксана. «Дарма ще доктор економіки!» Рон від щирого серця захотів виправдатися перед нареченою. Запевнив її, що під час нацистської окупації рідний брат його батька переховував англійських пілотів. А в далекі часи він цього не може довести. Він не ростократ, але переконаний, що його прапрадіди мужньо билися з іспанськими поневолювачами.